Capitolul 15 Cum ajunsesem prea mare pentru o dăiță a mătușii domnului Opsel, educația mea sub supravegherea acelei doamne imposibile a luat sfârșit. Totuși, nu înainte ca Bidii să-mi împărtășească tot ceea ce știa, de la catalogul de prețuri până la celul comic pe care îl cumpărase odată pentru o jumătate de peni. În ciuda faptului că singura parte coerentă a acestei bucăți literare o constituiau versurile de la început, când m-am dus la lană, domnii mei, tra-la-la-la-la, n-am venit acasă negru rău, domni mei, tra-la-la-la-la? -la -la -la. Totuși, în dorința mea de a mă face mai deștept, am învățat poezioara asta, pe de rost, cu cea mai mare seriozitate. Nu mi-amintesc, de altfel, să fi pus vreodată la îndoială meritul ei. Poate doar că m-am gândit, ca așa cum de altfel, că era prea puțină poezie și prea mult tra-la-la. -la. Însetat de cunoștințe, m-am adresat domnului Wopsel, pentru a revărsa și asupra mea câteva fărâme intelectuale, lucru pe care l-a acceptat cu multă amabilitate. Dar cum până la urmă s-a dovedit că avea nevoie de mine, numai în chip de manechin teatral pe care să-l contrazică, să-l îmbrățișeze, să-i plângă pe umăr, să-l înghiontească, în șface, în și doboare într-o varietate de moduri, am renunțat curând la acest fel de instruire. Ultima picătură a fost când domnul Wops l-a apucat, odată de furia lui poetică, m-a stâlcit în bătaie. M-am străduit să-l fac părtaș pe Joe la tot ceea ce învățam. Afirmația anterioară sună atât de bine, încât nu mă simt cu conștiința împăcată dacă o las să treacă fără să o explic. Doream ca Joe să devină mai puțin ignorant și necioplit, să poată fi demn de compania mea și ferit de reproșurile estelei. Stabilisem locul de învățătură la Old Battery, spre mlaștini iar uneltele educaționale erau constituite dintr-o tăbliță de ardezie ciobită și un condei la care Joe adăuga întotdeauna o pipă cu tutun. Nu mi-aduc aminte ca Joe să fi rămas cu ceva de la o duminică la alta sau să-și sporească bagajul de cunoștințe cât de cât. Cu toate astea, trăgea din lulea la battery cu un aer mult mai important decât altădată, ba chiar aș putea spune cu un aer mai înțelepțit, ca și cum ar fi crezut că progresa extraordinar. Dragul de el, cât m și fi bucurat dacă ar fi fost așa! Atmosfera era plăcută și tihnită acolo. Dincolo de valul de pământ se zăreau pânzele corăbilor înaintând pe râu și uneori când fluxul era scăzut, parcă erau agățate de vase scufundate ce se mișcau pe fundul apei. Ori de câte ori urmăream corăbile ieșind în larg, cu velele albe desfășurate, nu știu de ce gândul mă purta cumva la domnișoara Heavisham și la Estela. Și ori de câte ori lumina bătea pieziș în depărtare, pe vreun nor, pe vreo pânză de corabie, pe vreo coamă de deal înverzit sau pe vreun fir de apă, îmi revenea în minte același gând. Domnișoara Heavisham, Estela, casa ciudată și viața stranie care păreau toate să aibă legătură cu tot ceea ce era pitoresc. Într-o duminică în care Joe, savurându-și pipa, repetase de mai multe ori că era tare de tot de cap. Am renunțat la învățătură pentru ziua aceea și m-am întins pe pământ o vreme, sprijinindu-mi bărbia pe mână și scodind tot felul de urme și semne ale domnișoarei Heavisham și Estelei în peisajul înconjurător, pe cer și pe ape, până când în cele din urmă m-am hotărât să dau glas unui gând care stăruia de mult în mintea mea. – Joe, i-am spus, nu crezi că ar trebui să-i fac o vizită domnișoarei Heavisham? – Eu știu, Pip răspunse Joe Molcom, întorcând problema pe toate fețele. Dar la ce să te duci? La ce să mă duc, Joe? Păi, la ce folosesc vizitele, Joe? Se prea poate să fie unele vizite la care să te duci, pipta. Da? dacă e vorba de domnișoara s ar putea să creadă că vrei ceva, că aștepți ceva de la ea. Nu crezi că aș putea să-i și spun că n-aștept nimic? Ba da, amice, și te-ar crede." Da, s-ar putea foarte bine să nu te creadă." Joe avea sentimentul, ca și mine de altfel, că ajunsesem la o problemă importantă, așa că trase zdravă în din lulea ca să se abțină să mai repete cele spuse, de teamă că efectul ar fi fost slăbit. Vezi tu, Pip," continuă Joe imediat ce ocolise primedia, Domnișoara Heavisham s-a purtat minunat cu tine." Și când a terminat cu lucrul ăla minunat, m-a chemat înapoi ca să-mi spună cum ar veni și cu asta basta. Da, Joe, am auzit." Basta! repetă Joe foarte apăsat. Da, Joe, ți-am spus că am auzit. Adică vreau să zic, Pip, că poate ne-a dat de înțeles că asta a fost, adică tu... Gata! Eu la nord și tu la sud ne ținem departe unul de altul. Și mie îmi trecut prin cap același lucru și nu prea mi-a convenit că și el gândise la fel, pentru că îmi întărea lucruri de care mi era frică. Da, Joe... Da, amice... Uite că aproape a trecut un an de când am intrat la ucenicie cu acte semnate și n-am apucat să-i mulțumesc domnișoarei Heavisham sau să mă interesez de dumnea ei sau să-i arăt cumva că n-am uitat-o. E adevărat, Pip, și poate oi vrea să-i duci în dar vreo pereche de potcoave, cu toate că și dacă nu s-ar găsi potcoave ioc și tot n-ar fi un dar chiar atât de grozav. Dar nu la așa ceva, mă gândeam, Joe, nu la un dar. Lui Joe însă intrase în cap ideea cu darul, așa că nu o slăbea de fel. Sau chiar dacă ți-ar da careva o mână de ajutor să bați un lanț nou pentru ușa din față sau vreo duzină, două de piroane, de alea bune la orice sau poate ceva mai delicat, cum ar fi o țepușă pentru servitul prăjiturelelor sau vreun grătar de prăjit scrumbi sau ceva de felul ăsta. Joe, nu mă refer la niciun dar, am intervenit eu. Bine făcut, Joe, continuându-și ideea de parcă l-aș fi îmboldit eu. Dacă aș fi în locul tău, aș gândi la fel. Nu n-aș gândi la fel. Fiindcă cei trebuie lanț când are deja unul, iar piroanele s-ar putea să nu prea încânte, iar țepușa, dacă nu faci din alamă, nu i arătoasă. Iar tu la alamă nu te pricepi. Și cu grătarul, și dacă e meșterul cel mai priceput, tot n-are cum să-și arate maestria, că grătarul tot grătar spuse Joe, susținându-și ideea cu verșunare, de parcă se străduia din răsputări să-mi risipească o falsă iluzie. Și n-ai decât să te muncești cu grătarul cât vrei, că tot grătarul țiese, n-ai ce face." Drag meu, Joe!" am strigat deznădășduit apucându de haină. Oprește-te! Nici nu mi-a trecut vreodată prin cap să-i fac vreun dar domnișoarei Heavisham!" Nu, Pip!" consimțit Joe, ca și cum până atunci... Nu făcuse decât să se lupte pentru această idee. Și ascultă la mine, Pip. Ai dreptate. Da, Joe, dar vezi tu, mă gândeam că tot nu avem prea mult de lucru, așa că, dacă mai învoim mâine, m-aș duce până la domnișoara Est-Heavisham într-o vizită. Nu-i cheamă Est heavisham Pip, spuse Joe foarte serios. Doar dacă nu s-a botezat iar. Știu, Joe, am greșit. Ce zici, Joe? Pe scurt, Joe s-a gândit că dacă eu socoteam că e bine, și el socotea la fel. Dar a ținut mult să spună că dacă nu eram primit cu bună voință sau dacă nu voi primi încurajări să mai vin și altă dată tot fără să cer ceva, ci doar să-mi arăt recunoștința pentru un act de bunătate, atunci această vizită cu titlul de experiment nu trebuia să fie repetată. I-am făgăduit să respect aceste condiții. Aș vrea să vă spun că Joe avea un lucrător plătit pe care îl chema Orlic. Susținea că, de fapt, numele lui de botez era Dolge, lucru absolut imposibil, Însă era atât de încăpățânat că nu cred să fi fost victima vrunei înșelăciuni în această privință, ci pur și simplu își impusese acest nume printre săteni, cu au bat jocoră la adresa puterilor de înțelegere. Era un individ solid, oacheș și foarte puternic, care își bălăbănea brațele pe lângă trup când mergea, gârbovit și întotdeauna agale. Parcă nici nu venea la lucru, ci dădea pe acolo ca din întâmplare. Iar când se ducea la adă Jolly Bargeman să mănânce sau pleca seara acasă, se strecura adus de spate precum cain sau jidovul rătăcitor, nici că avea idee unde se îndrepta, nici dacă se va mai întoarce vreodată. Locuia prin partea amlaștinilor, la paznicul stăvilarului și în zilele de lucru apărea gârbovit din pusnicia lui, cu mâinile vârâte adânc în buzunare și cu mâncarea prinsă într-o legăturică legată în jurul gâtului, și bălângănindu-i se pe spate. Duminica stătea mai toată ziua la stăvilar sau proptea câte o căpiță de fân sau o vroșură, Mergea întotdeauna cu pași târșiți, înaintând ca o locomotivă cu ochii în pământ. Iar când îl opreai sau era obligat cumva să-și ridice ochii, se uita pe jumătate supărat și pe jumătate mirat, ca și cum ar fi zis cât de ciudat și insultător îi se părea că n-ar trebui să gândească niciodată. Individul ăsta ursuz nu prea mă suferea, pe când eram un copil sfios, îmi lăsase de înțeles că diavolul își avea sălașul într-un colț întunecat al fierăriei și că îl cunoștea foarte bine. De asemenea că, odată la șapte ani, focul trebuia aprins cu câte un băiat viu și că eu puteam să mă socotesc bun de ars. Când am ajuns ucenic la Joe, lui Orlic probabil că i-a trecut prin cap că aș putea să iau locul. Prin urmare, i-am devenit și mai nesuferit. Nu că ar fi spus ceva sau ar fi făcut ceva care să-i arate făți și ostilitatea. Am băgat doar de seamă că îndrepta întotdeauna jetul de scântei spre mine, iar atunci când cântam Old Clem, nu ni se alătura niciodată la momentul potrivit. Dolge Orlick se afla la lucru a doua zi, când i-am amintit lui Joe de învoirea mea. La momentul respectiv n-a scos o vorbă, pentru că tocmai manevra cu Joe o bucată de fier înroșit, iar eu apăsam foalele. Dar după vreme spuse, sprijinindu-se în baros, E, meștere, doar nu o să ne dreptățești pe unul din noi. Dacă tânărul Pip are parte de o învoire, atunci și bătrânul Orlic poate să o capete." Cred că individul avea vreo 25 de ani, însă de obicei se refera la el ca la o persoană în vârstă. Păi, dacă îți dau o jumătate de zi liberă și ție, ce faci cu ea?" Ce să fac cu ea?" Dar el ce face cu ea?" O să fac și eu ce face el." I-a răspuns Orlic. Apoi Pip se duce la oraș, zise Joe. Atunci Orlic se duce și el la oraș, a replicat individul. E loc pentru amândoi acolo. Ce, nu-i voie să meargă acolo decât unul? Nu te mânia, a spuse Joe. Ba mă mâni dacă așa-mi e voia, mârâie Orlic. Îi știu eu păștea cu orașul lor. Ia meștere, zi ce trebuie. Să lăsăm nedreptățile pe acelea. Fi lumea. Și cum meșterul refuză să vorbească până când nu se calmau spiritele, Orlic se năpusti la cuptor, scoase un drug înroșit pe care îl îndreptă spre mine ca și cum avea de gând să mă străpungă cu el. Îl răsuci pe deasupra capului meu, după care îl așeză pe Nicovală. Îl bătuci bine cu barosul, de parcă aveam eu impresia scânteile care țâșneau erau propriul meu sânge. Și în cele din urmă, când ajunsese el mai înroșit ca fierul, se lăsă iar pe baros și zise, Ei, meștere!" Acu te-ai răcorit?" M-am hm, răcorit," răspunse într-o doară orlic. Atunci, cum în general îți vezi de treburi ca și cei mai mulți dintre oameni," spuse Joe, să te învoiesc și pe tine ca și pe alții." Sora mea se stană de piatră în curte, trăgând cu urechea, spiona și asculta pe la uși fără rușine, așa că a apărut brusc la una dintre ferestre. Așa ești tu, un prostovan?" îi se adresă lui Joe. Îi învoiești pe trântorii și punga și ăștia?" Oi fi având bani cu ghiotura de țingădui să-i prăpădești pe lefurile altora. Ce le-aș face eu dacă aș fi stăpâna lor? Dacă ai putea ai fi stăpâna tuturor, replică Orly, crânjind acru. Dă-i pace, spuse Joe. Aș pune eu, japca pe toți pierde vară și ticăloșii, îi răspunse sora mea, clocotind de o furie oarbă. Și-aș începe cu stăpânul care e el mai mare dintre nătărăi. Și porma aș pune japca pe tine, că ești cel mai los în chiondorat de aici și până în Franța. Uite așa! Scorpie nenorocită, ce ești cu gheagerei, mă râi calfa. A, apoi dacă tu pui japca pe ticălos, te pricep bine, că ești a mai mare dintre ei. Dă-i pace, auzi, spuse Joe. Ce-ai zis, răgnisoră mea scoțând țipete isterice, ce-ai zis? Ce mi-a zis individul ăsta, Orlic Pip? Cum mi-a vorbit cu bărbatul meu lângă mine? au! aoleu!" Toate aceste exclamații erau însoțite de câte un țipăt. Trebuie să recunosc că la sora mea, la fel ca la toate femeile pe care le-am văzut ieșindu-și din fire, mânia nu reprezintă o scuză, pentru că era evident că în loc să se lasă pradă furiei, se forța din răsputeri să se enerveze cu bună știință și reușea să-și piardă cumpătul încetul cu încetul. Ce-ai zis că sunt în fața nemernicului esteuia care a jurat înaintea altarului că o să mă apere? lău! ține-mă să nu cadă, aulău! Măi, culiță, ce te-aș ține eu dacă ai fi vastă mea mormăi printre dinți calfa? Te-aș băga sub poamă și ți-aș scoate dracii din tine. Dă-i pace, omule, ți-am spus, făcu Joe. Ia n-auziți-l, păsta oameni buni, zbieră soră mea, lovindu-și în același timp palmele. Asta era a doua faza ei. Auziți cum mă face prăpăditul ăsta de orlic în propria mea casă, pe mine, femeie măritată, cu bărbatul meu alături, aoleu, aoleu! În acest moment, după ce-și pognise mâinile de câteva ori și scosese câteva țipete, se lovise cu pumni în piept și apoi pe genunchi, își a zvârli cât colo boneta, își despleti părul, adică atinse ultima fază în drum spre nebunie, ajunsese o într-o chipare perfectă a furiei oarbe, se năpusti la ușă care, din fericire, un cuiase. Ce-ar mai fi putut să facă bietul Joe acum, după ce toate întreruperile lui, din paranteză, fusese socotite, N-avea decât să se repeadă la calfă și să-l ia la întrebări de ce se vârâse între el și doamna Joe, după care să-l provoace la o trântă, dacă era ajuns de bărbat. Al de și-a dat seama că situația în care se găsea avea o singură soluție, să iasă în față la luptă și să-și ia poziția de apărare. Așa că n-au făcut decât să-și scoată șorțurile mânjite și arse și s-au repezit unul la altul ca doi uriași. Nu cunosc să fi fost cineva prin împrejurimi care să-i poată ține piept lui Joe. Orlic, parcă la fel de prăpădit ca și tinerelul cel palid, se trezi imediat aruncat în cenușă, fără mari șanse de a se ridica de acolo curând. Pe urmă Joe descuie ușa și o ridică pe sora mea care căzuse în nesimțire la fereastră, deși cred că mai întâi urmărise lupta. O cără în casă, o întinse pe pat și o imploră să-și vină în fire, dar ea continua să se zvârcolească și să-l tragă de păr. Pe urmă se lăsă acea cere care urmează întotdeauna după furtună. Apoi, cuprins de sentimentul vag pe care l-am legat veșnic de o asemenea calmie, și anume că era duminică și murise cineva, am urcat la mine în odaie să mă îmbrac. Când am coborât, i-am găsit pe Joe și pe Orlic măturând, fără vreo urma unei înfruntări, cu excepția unei despicături pe una din nările lui Orlick, care nu era nici expresivă și nici nu-i aducea vreun plus de frumusețe. A și o stacană de bere de la de Jolly Budgeman, pe care o sorbeau cu rândul pașnic. Acalmia avea o influență calmantă și filozofică asupra lui Joe, care m-a însoțit în stradă spunându-mi în chip de o ultimă observație, care urma să-mi bine. Acută răboi, iar peste o oră pace. Asta-i viața. Nu mai contează să vă descriu ce emoții absurde, pentru că oamenii gândesc că sentimentele adulților sunt serioase, pe când cele ale băieților sunt aproape comice. Mă cuprinseseră din nou în drum spre casa domnișoarei Hevișă. Nici n-am să descriu de câte ori am trecut și am revenit la poartă până să mă hotărăsc să sun. Nici cum am stat și m-am frământat dacă n-ar fi mai bine să plec fără să sun. Și nici cum aș fi plecat de bună seamă dacă aș fi avut suficient timp la dispoziție ca să pot reveni. La poartă veni să deschidă domnișoara Sara Pocket, nici urmă de Estela. Ce? Ai venit din nou?" întrebă domnișoara Pocket. Ce dorești?" Când i-am spus că am venit numai să văd ce face domnișoara Heavisham, sara stătu pe gânduri, dacă să nu-mi spună să-mi văd de drum. Însă pentru că nu dorea să-și asume răspunderea, mă lăsă să intru și se întoarse imediat cu mesajul trâmbițat pe un glas tăios că puteam să urc. Totul era neschimbat, iar domnișoara Heavisham era singură. Ei?" zise ea, țintuindu-mă cu privirea. Sper că nu vrei nimic. Oricum nu capeți nimic. Nici nu doresc nimic, domnișoană Heavisham. Am vrut numai să știți că ucenicia merge bine și că vă sunt foarte recunoscător. Lasă, lasă, spuse ea, bătând arabana. Mai treci pe aici din când în când. Vin de ziua ta de naștere. Ah, strigă ea deodată, întorcându-se spre mine cu scaun cu tot. Te uiți după Estela, ai? De fapt, mă cam uitasem în jur după Estela, așa că... Am Îmbâiguit că speram că e sănătoasă. E plecată în străinătate, spuse domnișoara Heavisham. O cresc să devină o doamnă, departe de toți și de toate. E mai frumoasă ca oricând și admirată de toți cei care o văd. Simți că ai pierdut-o? Rostise ultimele cuvinte cu o bucurie atât de răutăcioasă și izbucnise într-un râs atât de neplăcut, încât pur și simplu nu mai știam ce să spun. Când Sara, acea cu chipul ca o nucă, a închis poarta în urma mea, M-a cuprins un sentiment de nemulțumire extremă pentru casa mea, pentru meseria mea și pentru tot. Și cam cu atât am am ales în urma acelei vizite. Cum băteam eu, așa strada principală în lung și în lat, privind nefericit la vitrine și gândindu-mă ce-aș cumpăra dacă aș fi un gentleman, cine altul oare credeți că își face apariția dintr-o librărie decât domnul Wopsel? Ținea în mână tragedia tulburătoare a lui George Barnwell. Notă. Tragedia tulburătoare a lui George Barnwell, piesă scrisă de Joe Lillo și prezentată în 1731. A fost mult jucată în timpul lui Dickens. Subiectul piesei îl prezintă pe Barnwell o calfă îndrăgostită de Sarah Millwood, care îl îndeamnă să-și prade stăpânul și unchiul. În final, calfa își ucide unchiul la Camberwell, iar Millwood depune mărturie contra lui, după ce cheltuiesc averea. Amândoi sunt spânzurați la Newgate, închisoare londoneză. În care investise șase penii cu ideea de a îndopa fiecare cuvânt din ea în capul lui Pambălciuc, cu care urma să ia ceaiul. Când mă zări, se păru că însăși Providența mă scosese în calea lui, o calfă tocmai bună să fie instruită prin lectură. Mă-și făcă și insistă să-l însoțesc în salonașul lui Pamălciuc. Cum știam că acasă mă așteptau clipe triste, și cum noaptea era întunecoasă și drumul la nevoios, iar o companie oarecare tot e mai bună decât niciuna, nu m-am lăsat prea greu convins. În consecință, am ajuns la Pambălciuc, tocmai când se aprindeau felinarele pe stradă și lumânările împrăvăli. nu luasem luase parte niciodată la o reprezentație cu George Barnwell, așa că nu știam cam cât ar putea să dureze. Însă știu prea bine că în seara aceea a ținut până la nouă și jumătate și că atunci când domnul Opsăl a ajuns la pasajul cu Newgate, Aveam impresia că n-o să mai apuce niciodată să fie spânzurat atât de mult slăbise ritmul recitării față de alte perioade referitoare la rușinoasa lui carieră. Mi s-a părut ne la locul lui că nu-i convenea să-i se curme viața în floarea vârstei, cu toate că se ofilise frunză cu frunză până la sevă. Și totuși era vorba de lungime și plictiseală, dar ceea ce m-a izbit a fost identificarea întregii povești cu ființa mea nevinovată, când Barnwell a început să se abată de la drumul drept, Trebuie să recunosc că aveam pur și simplu un sentiment de vinovăție, pentru că când începuse să mă fixeze aprig și mustrător. Opsăl, pe de altă parte, se străduia să mă prezinte în lumina cea mai nefavorizabilă. Eram nemilos și prefăcut și urma să-mi omor unchiul fără nicio scuză. Milwood îmi închidea gura cu orice prilej. Fica stăpânului era posedată de mania de a mă incita. Tot ce pot spune despre purtarea mea neroadă și lipsită de fermitate din acea dimineață fatală este că a fost pe măsura slăbiciunii mele de caracter de care dădeam dovadă în general. Chiar și după ce am fost spânzurat de-a binelea, iar Opsă l-a închis cartea, Pambălciuc tot nu și-a mutat ochii holbați de la mine și clătinând din cap a spus, Ia aminte, băiete, ia aminte!" De parcă știa bine că gândul îmi stătea la uciderea unei rude apropiate, Asta dacă aș fi putut să o conving pe vreuna din ele să aibă slăbiciunea de a deveni binefăcătoarea mea. Se făcuse beznă în toată regula când s-a terminat lectura și când am pornit spre casă, însoțit de domnul Opsăl. La ieșirea din oraș ne-am văluit o ceață groasă, umedă și apăsătoare. Felinarul de la barieră era ca o pată neclară, parcă nici nu mai era la locul lui, iar lumina pe care o împrăștia arăta ca o substanță solidă care apăsa ceața. Tocmai făceam amândoi această remarcă, precum și faptul că vântul care sufla dinspre mlaștine adusese negura, când durăm cu ochii de un individ care se acioase lângă cantonul de la barieră. Hei!" am spus noi, oprindu Tu ești Orlic?" Domnule Orlic, noi ne-am lăsat furați de o seară intelectuală," făcut domnul Opsăl, încă sub euforia reprezentației pe care o dăduse. Al de Orlic mormăi ceva nedezlușit, ca și cum n-avea ce comentarii să facă și pornirăm la drum toți trei. L-am întrebat la scurtă vreme după aceea dacă își petrecuse ziua liberă plimbându-se prin oraș. Da, zise el tot timpul, am plecat imediat după tine. Nu te-am văzut, dar cred că n-a fost mult în urmă. Și fiindcă veni vorba, iar au trascut unul. De pe vasul de închisoare? Ah, l a fi zburat vreo pasăre din cuib. Trag într-una de când s-a însărat. O să auziți imediat. De fapt, n-am apucat să înaintăm prea mult că sunetul bine cunoscut s-a făcut auzit, înfundat din cauza ceței și reverberând de-a lungul râului ca și cum îi urmărea și amenința pe fugari. Noaptea asta e tocmai bună să o ștergi," spuse Orlic. Nu știu zeu cum ar putea pune laba pe zburătoare ca să o ducă iar la cuib pe o noapte ca asta." Pentru mine subiectul era foarte sugestiv și am început să-l rumeg tăcut în mine. Domnul l-a început să mediteze cu voce tare, asemenea unchiului răsplătit cu picăloșia din tragedia acelei seri în grădina sa din Camberwell. Orlic, cu mâinile în buzunare, se zgribulea apășind greoi pe lângă mine. Era o întunecime foarte mare, o mezeală foarte mare și un noroi foarte mare în care înaintam a nevoie, plescăind. Din când în când, bubuitul tunului de avertizment ajungea până la noi, rostogolindu-se iar și iar, bolovănos, de-a lungul râului. Domnul Wops își dădu duhul în fine în grădina Campbell, se prăbușii pe câmpia Bothworth și muri în chinuri la Glastonbury. Notă. Camberwell apare în George Barnwell. Bothworth este scena morții lui Richard al iii din piesa lui Shakespeare. Glastonbury se leagă de legenda regelui Arthur. Orlic mai mărâia din când în când. Uite acum bate într-una Old Clem, zdrângă și zornă e cei vânjoși Old Clem. Am avut impresia că băuse, însă nu era beat. Și uite așa am ajuns în sat. Drumul pe care apucasem trecea pe lângă The Three Jolly Bargemen, pe care, spre mirarea noastră, căci ora era 11, l-am aflat într-o stare de agitație grozavă, cu ușile date de perete și cu lumânări de prisos aprinse și puse în grabă pe unde apucaseră. Domnul Wap să l intră să întrebe ce se întâmplase, închipuindu-și că fusese prins un dat, însă ieși în fugă. S-a întâmplat ceva la tine acasă, Pip," spuse el, fără să încetinească pasul. Hai să grăbim!" Ce el am întrebat, ajungându-l din urmă, la fel făcut și Orlic lângă mine. Nu prea înțeleg, se pare că cineva a pătruns cu forța în casă când Joe Gargerii nu era acolo. Se bănuiește că au fost evadați, au atacat și au rănit pe cineva." Alergam cu toții prea repede ca să mai putem comenta vreun fel și nu ne-am oprit decât când am ajuns la noi în bucătărie. Era înțesată de oameni, tot satul era acolo și în curte. Mai era și un medic, și Joe, și un grup de femei, toți așezați pe podea în mijlocul bucătăriei. Băgătorii de seamă se trăseseră deoparte când mă zăriră, și astfel am văzut-o pe sora mea, întinsă în nesimțire pe dușumeaua goală unde fusese trântită cu o lovitură cumplită dată în ceafă. O persoană necunoscută o lovise când ea era întoarsă cu fața la foc. N-aveau să mai apuce bădăile niciodată câtă vreme urma să mai fie nevasta lui Joe.